Ja och här har vi Ska vi se, här har vi verkligen stark input signal Ja, det är lite grann Här är ett gammalt Headset från Elfa I Zona Vi kopplat in på ett gammalt kassettek här med vänster och höger kanal Output Vänster och höger kanal, max, max på bägge kanalerna där. Uh, ska vi se här, börjar det klart att så här inte sticka riktigt här. Nu ska vi se, nu har jag vridit den. På ett gammalt då som vi köpte begagnat så är det vänster och höger kanal. Hane in, Hane in, i Hona, två stycken. Så går det ut på en ensam Hona 6,3, en Hane 6,3, in. Och så kommer det in på Line in här på B-datorn. Och ja, det låter väl verkligen starkt. Och nu ska ni få lyssna på... Ja, nu kanske... Nu. Oj, det blir blir... Oj, det blir ja Så vi har en mikrofontest här. Och programledningen är trasig som vanligt i Stockholm på Studio Frekventa det ST sändningen var tydligen då var den trasig igen så det felar med helt igen. Och han ska ju köra på lördag då kommer jag klockan Nu Ska vi testa från B-dotorn. Vi har också ett eh, data headset här med trasiga hörlurar men där fungerar mikrofonen ingång på eh, mikrofoningången. Men det blir troligtvis att vi kommer att eh, testa med den här och eh, ja. Uh, ja, jag vet inte riktigt. Uh, fick jag inte bort den där. Men uh. ni är så kul. Ja, ni fick försvann den. Jaha. <laughs> jag tror att alla kan hålla på en gång. Men det gång är vi. Och det här var en mikrofon som är superstark. Den kommer från ett tubbel, eller från enkelt, kan alltså, jag tänka. Dux som jag hade uppe i sätet Som jag köpte begagnat på Sveavägarna var Utan socker. Ja, ingenting, inga säkert. Jag har vi några kvar där. Begagnade tuggkassett täcka, ja, utgång och det står i rekordläge utan kassett i. Metarna för vänster, man vrider vänster och höger är maxa till 100 procent och sen har vi utgångar, två aktioner. Kommer två haner på 6,3 in i honorna och så går det ut output från en hona på 6,3. Input på en hane på 6,3. Kommer på... Uh, output här på en... Uh, det kommer in på en... Uh, Ja, han 6,3 alltså och Och eh, vi pratar om um, Ted Gärdestad, låt kärleken slå rot här. Uh, det blev en köttfärs där i upp Rotebro, eller vad? Äggvik var det, ja. Uppsala-pendeln tog honom i 160 km timmen. Och så var det slut med Ted och självmord. totalstopp i tågtrafiken, skedde på en Pilla lite här Vad uh, kan vi se Ligger det kvar nu då? Så På line in Sedan var det data headset också med trasig Det testade igår Men ett vöpande här Så här blir det verkligen Tack mikrofon det är datorn här man kan experimentera med mycket kopplingar ja det ligger ju in så då, då. då. Eller ska den hoppa då hela tiden. Jag ska söka lite till nu. Jag är på en kanal bara. Äh, äh, vänta, vart vänta. vänta, vänta, vänta. Äh, jag tagit det Ja, därför ska jag dra ut dem lite, vänta. Så. Alla, där ligger de i. Äh, ligger en kvar där så att jag. Jag tog hem också JetAudio på b datorn här. Det var utsatt för en attack här. Jag var att ta hem, installera nytt och lägga in favoriter, Radiostationer favoriter. Det är jättejobbigt, jag har inte hunnit så långt, men de låste ju fast datorn här. Det måste vara en politisk attack mot yttrandefriheten. Det var troligtvis en politisk attack. Sedan tog jag hem här JetAudio som man kan lägga upp i spellistor. Sen kan man inte spara spellisterna i datorn utan man får ta fram en mediacenter blir det va. Och där hittar man spellisterna på ett ställe. Man får, det är mycket funktioner. Här ser man en klocka också. Som datorn visar. Ja, faktiskt. Man ser antalet Spår. Hur många som är kvar? Tiden räknar framåt. Man kan ställa in i olika spellegen, repetering. Och eh, rippa, konvertera, recording, burn, stå broadcast, men det är att lyssna på internetstationerna. Så jätte-audio är ganska så bra faktiskt. Och då fick vi lite fyllhika också, ja. Och här... Oj, oj, oj, oj, oj, vilken om det blev där. Kalktåget som gick för Orsa ur, så fan, och kalken åkte ur, och fyfan fan, vilken söppe. Var det GB på plats där då? Men man spelar in så här, då är det stereomixen som ger signalen. Så att... Då måste jag stereomixen, inte nu. Då man upp den lite grann men när man kör live på 88 Då ska man ha den i ett extremt lågt läge Nu har vi dock vanlig inspelning här Och då kommer det stå lite högre Så att äh, det här är verkligen en mikrofon att testa på lördag Och så har vi också ett kassett Eller KOS data headset med där vi har äh, inga hörlurar då som funkar där. Men mikrofonen funkade på mikrofoningången och vi gjorde, ett, vi gjorde Röstpro. Äh, mikrofontest Som man kunde lyssna på. Hotog tock som jag fått igång. Sedatorn också. Och vi har en 29. :e september lite prov av mikrofon här och lite löst prat vi har lite musik i bakgrunden också så på B-daten kan jag streama ut Winampen över servern shoutship.com shoutcast.com samtidigt kan jag lyssna privat på annat på min musik uh. Det sörper vi lite, så vi får det lite varmt i krypa. Så att den här mikrofonen är mycket starkt Det står på max på kassettdäcket där som står i recording -läge. Och sen den outputen kan jag skifta. Som jag kan koppla in i dubbelkassettdäcket där, nu dubbelkassettdäck. Och köra två kassetter som går A, B-sidan så kommer kassett nummer två, A och B-sidan. Fyra sidor blir ganska mycket faktiskt. Nu tillbaks igen här, jag Nöjt mig faktiskt. Så vet inte jag har fått igång. c datan också varit avstängd. Data headset då, som vi gjorde Mikrofontest igår låg upp som ni kan avlyssna. Gå in på mikrofoningången. Hörlys, hörlysfunktionen är trasig där. Jag vet inte, jag verkar inte komma få någon fart på det. Men mikrofonen ligger ju hyfsat. Och den kan ha runt halsen. Sen kommer den här den här mikrofongrejen framför här. Så man lite grann, så att den kommer på sidan så blir det puffljud. Utandningsluften kommer in. På mikrofonen förklarade Färbor Geolinberg Lindberg och det var ju väldigt tråkigt att programledningen återigen är trasig. Den funkar alltså på lördagen och sen är den trasig nu. På söndagen igen så har han en mikrofon också som har ett prumljud faktiskt. På B-datorn finns det mycket att göra här, jag såg att Radio Shore inte har många favoriter och jag har vi lagt in en hel del. Man hinner ju inte lyssna på alla stationer, det är så mycket va. Roger Länsman var inställt. kommer nästa lördag. Jag ska ta. Jag har laddat hem nästan alla gamla program som var med Länsman här och jag ska välja redigera också det här med Tobbes medieblogg som var intervjuad. Han kunde inte medverka på lördagen via Skype för han var upptagen. Det ligger i en mapp här på B-datorn. Jag kan bara ha två datorer igång på samma gång. man kan inte ha alla fyra för det blir för mycket. Här har man börjat åka såna här rullskidor. Lätt framåtlutade med hjälp på huvudet. Det kunde man se den här också. Då har vi någon tidning här. Här har vi öklökat. Ganska kraftiga lår. Och så har vi små flickor. Och så har vi någon som busar där va. Det ser vi nästan ut som. Och lillen suger på sin napp. På lördag ska gubben köra och få se om programledningen är tråsja, så kommer jag klockan 18 från B-datorn. Så ska vi ta och testa lite mikrofoner. Här är det mycket stark och fin då. Jag skulle faktiskt kunna testa den på... ...servern här då. Det ska vi kanske göra där då? Det kommer lite hastigt på här men jag får väl ha ett öra där då. Ska vi se. jag ska leta upp en hane här då. Oj oj, som ska jag göra? Få vänt lite. Jag ska köra in den i ett hål här. Oj oj, kom hanen in i honar då. Vi har en annan kabel. Abigail har ju då kabel här i vad som heter dugar då. Man får ett öra i varje öra då. En hörlur i varje öra. Som man får från två olika signaler då. signalen och den fördröjningssignalen så gå då. Jag pratade en gång med en brud som bodde i värbland då. Nu brann ju hon inne där så att hon dog ju då. På 90-talet, det var ju en elfel i huset då. Fick en höra. Jag har laddat ner flera programmer och det läns man dock inte med den här skånskan för hon knulla för mycket på R. Ja, nu spelar vi in här, ja. Jag tänkte ju testa Oj, vilken sjungung det blev. Jag det är. Det är jag som kör audio här. Jag ska göra ett äh, tekniskt test här med input den, den här mikrofonen med den signalstyrkan är ju väldigt stark här nu och äh, vänta litegrann jag ser på c här Screamer Radio Vi kan ta och ändra inputen. Vi ska lägga om den i moln då. Går den på stereo mix? Ja. Nu ska jag nog höras som jag lyssnar på mitt högra öra. <laughs> hold on, hold on. Wait a second, wait a second. Så att nu... Ja, nu har jag mig själv faktiskt på högra öra också i fördrängning. Ja, nu spelar jag in också mig själv. Det står fel titel på spåret här, va? Men det är jag som pratar nu live från ja, B-dotten. Och på lördag ska jag köra mellan 18.00 och 18.30 live och testa. Nu har jag mig själv i fördröjning här. Ja, jag hör mig själv i fördröjning. Låter ju inte klopt det här. Han är tillbaka i direktsignalen här Det är så att det är ju en fördröjning helt enkelt Det här går via USA Shoutcheap.com Servrar eller om det är Shoutkost äh, Shoutcheap har väl egna servrar va ja. Och sen går det ut över Shoutkost.com Det var ju 50 000 kanaler nu Över 50 000 kanaler Det var inte det <laughs> På Shoutkost.com Jag får inte vara 30 000 förut va Så det här är mycket bra mikrofon, det här alltså. Nu piljer jag lite på den här. Och ja, vad ska man säga. Det här är verkligen ett längre mikrofontest här. Och så står det fel på spåret. När man kör så här. Sen ansluter man till Stockholms närrådeförening också. Men det finns ingenstans på shoutcoast.com som man hittar närrådeföreningen. Så har vi USB multichannel här med högtalarens inställning. Markerad linjeingången, mikrofoningången. Och stereo mixen ska stå. Nu spelar jag in också så att den ska stå hyfsat lågt här. Och den här mikrofonen är ju verkligen... Den är verkligen stark helt enkelt, den här mikrofonen. Den lilla rackan. Och sen har vi också... Nu är den inkopplad B-datorn här. Det fanns en annan mix som var väldigt på tok för svag var den. Och så hade vi också här ligger en så här som man var suttit på ett headset förut här. På en plats med en webbkamera så kan streama och en bordsmikrofon som är kopplad till c datorn här. Dataheadset som inte har några hörlurar som funkar där men som gjorde mikrofontest går på B-datorn mikrofoningången. Och jag återkommer. Ja, nu drar jag upp mig själv här då. Och det kan vara så att de tar upp lite vibrationer från datorn. Mikrofonen sitter fortfarande kvar på hörlurarna här. Nu hörde jag att det där lite brummadet försvann. Det tar upp vibrationer från datorn som... Står mot uh, bordet här så att vi får försöka hitta en plats där det inte tar upp något brömljud så här. Det sitter en telefon också här och så är det ett tangentbord och så är det väldigt trångt om utrymmet. Varenda liten millimeter ska utnyttjas här i det här enormt trånga utrymmet. jag uh, se om vi kan... Får man inte komma åt någon tangent också. Så att det är en mycket, mycket stark signal ifrån detta. Headset-mikrofonen. Oj. Då får man lite brumljud. gärna brumljud från datorborden eller så här nu köpte vi på myrorna för hundra spänn. en här supertungt och jättestort bord med sån här mellanskiva och man förlänger också. Ja. Och det som är problemet är att ta upp vibrationer från datorer och sånt. De står ju på det här bordet helt enkelt då. gör de ju. Så att man. Vi har en högtalar också här. Så att det är lite och så kablar och grejer här Jag måste hitta någonstans som Men det blir väl den här mikrofonen För att den här är Mycket, mycket stark Det är ju fullt pådrag på vänster och höger kanalen Från Dux kassettdäcket där De står i recordingläge Utan kassettband Två regler för vänster och höger De är maximalt va Och så output det är två hanar som kommer in i två honor för vänster och höger kanalen. Avslutas med en hona på 6,3 han in 6,3 och så outputten kommer väl ja. så det här är starkt och den står alltså under hälften. I det här läget nu. Så stark är den. På linjeingången på B-datorn. Nu, <laughs> nu står den på halva. Så att det här är ju verkligen starkt. Jag kan dra ner lite grann där. Jag måste bara hitta en plats här för att det kommer lite brumljud ifrån... Här uh, den står. Datorerna liksom, de har sådana här ja, vibrationsljud och grejer då ja. Här ett Jag kommer tillbaka sen Ni får höra lite svag musik Jag testar här live just nu Det är bara inget program Det är ett test Återkommer strax En uh, mikrofon Eller Så här Vibrationer blir det ju Det går inte att undvika riktigt uh, Kan den stå där tror ni Men på halva och, ja, Jag hörs ju väldigt bra faktiskt Måste jag säga Jag kan sitta så här Och hörs väldigt starkt Jag ska, nästan lite på mitt högra öra med fördröjningen här hur jag låter i olika lägen här då. ja det låter väldigt bra faktiskt den är fäst uh, under en tung bok här Sverige i våra hjärtan och sen kommer ett kassettdäck här. Som jag hittat i skogen, stugan är borta. Och det är bara den högra som funkar. Utan dubbelkassat äcket här. Och nu tappade jag ett också. Nu ska jag ska se om jag kan få tillbaka det till det imorgon. Nu fick jag tillbaka mitt högra öra. Och så drar vi på lite mer strax under halva och så lite högre mycket högtalare så. Så det här är verkligen stark signal kan man säga på mikrofon. det hör man ju här. Det kan man inte klaga på att det är svag signalstyrka på mikrofonen här. <laughs> Utan det här är en verkligen power. Nu är det lite sladdar och grejer här som ligger på här. Vi har ju tangentbord också för A-datorn också här som... Jag tappade lite grann jag här. Lite här. Ja. Det här, är här Jag åkte ur här, ska jag justera lite sladdare som ligger här Ja Nu har jag fördröjningar också här Doktor, åkte ur ett hål. Vänta. Det är väldigt trångt den här så att man måste Lägga i, oj, oj, oj. Här är Krishna. Hur ligger här? Ja. Jag har ju en webbkamera också här nu. Så man kan ju streama om man vill. Den är riktad mot mig. <laughs> ja, du. Den här är jag verkligen. Nu är jag tillbaks och äh, Det är en kassettlucka till höger som funkar i alla fall så där får det inte vara någonting i vägen om får man inte in kassetten Det är så trött här Vad tog USB-mixen vägen Försvann oh, jag får installera den igen då ja. Ah. Nu saknar den lite grann. Nu är det inte på kontrollpanelen nu ska vi leta efter den i 50 timmar då. Nu ska vi se. Och uh, så tänker jag efter det här. Ljud. Nu ska vi se. Det tar 50 år att leta reda på den. Ja. Och där är linjegången. Man kan komma åt där. också. 50, 51 procent ligger den på. Ja. Västå. Det gör Man får om vi installerar den för den ser jag inte längre nu. Tjafs med allt. Ja, ja, men då får mikrofonen så sådär, ja. Den höga luckan funkar, den måste vara fri här. Den vänster verkar pajad. Och, Det är då installationen för USB-mixen. USB-mix-kännande... Nej... Nej! Då måste jag inte kontrollpanelen. Jag får nu lyssna på lite svag musik här för jag ska skulle nämligen installera. Nu måste in på. Jaha. Här bildar vi på Enter också. Jag så trångt av det. Den trycktes ner av. Ska vi försöka komma in normalt sett i kontrollpanelen här nu. Det är ingenting som ligger på. Pressa ner Enter där. Då ska vi dra ner linjengången här. Och så ska jag installera så att jag får tillbaka den här USB Mixchannel. får ni löstat på lite musik under till. lap front, lap front, lap front. Stereo för högt Stereo ska stå lågt, uh, ursäkta Ja den här mikrofonen får vara så och det är så lång kabel här så att den här micken kan man också inte se datorn om man vill på linjeingången om man nu skulle vilja det. Den har ju också en mikrofon från en mixer här. Så vi kan vi testa senare men det här är ju Stark signal från den här mikrofonen alltså det Den står under hälften nu och är mycket stark. Så att det här är stark signal det här verkligen. Ja, kan man inte klaga på. Och, eh, den är placerad här på under en tung bok också. Sverige är i våra hjärtan och sen eh, ovanför ett kassetteck som sagt var. Den, hö den högra funkar bara på ett dubbelt som hittat upp i skogen. Ja, den är lite grann också. Så där kan den ligga. Så där, ja, ja det låter höftsat faktiskt. Den ligger under hälften här nu. Uh. Faktiskt. Så att. Ja. Jag hör fördröjningen också på höger hörda. Och kabeln är så lång så att den går också att köra in på C-datorns Den har en egen mikrofon. Samma typ av mikrofon från mixen här. Som har suttit på ett headset också Så utgör en mikrofon Vänta, jag ska testa En annan mikrofon Som Vänta Ja, här är jag igen här Här är jag Igen och Jag, jag talar Nu i... Jag talar nu i ett Data headset KOS som har ett tekniskt fel så vitt jag kan se här. Man får inte något sprut på hörlurarna. Det är ingen signal i hörlurarna. Men det är en kon kondensatormikrofon som sitter i den här. Så att uh, nu har jag den nästan inne i bunden. Jag kan ju stoppa ner den också långt ner i halsen så kanske det hörs. Nu vet den står på halva nu Den är kopplad till uh, Mikrofon uh, Mikrofon uh, Mikrofoningången på B-datorn Och det är den här mikrofonen som jag testade igår Jag testade den här mikrofonen igår alltså, nu är den på max här Jag testade den här micken igår Vänta här så mycket släder och kablar så ska man lyssna på direktsignalen i vänster öra och fördröjningen i höger öra Till den här så att den, jag kan se mig själv i en spegel men inte i webkamera. Uh, ja, nu fick jag en uh, faktiskt. Uh, jag måste jag justera fördröjning också. Så att nu har jag den. Uh, nu har jag den faktiskt väldigt bra placerad här. Man kan justera och vrida på den lite på olika sätt här, den här mikrofonen. Det får inte bli någon sån puff, puff, puff-ljud. Man måste justera avståndet här så att det inte blir så här puff, puff, puff, puff. Det är utandningsluften blir ju. Utandningsluften så att det blir såhär puff, puff, puff-ljud. Man vrider den lite grann så att den... Ja det kosts Det är känt märke Och sen är det... Oj, oj, oj Nu tillbaks i den här andra mikrofonen så kommer från få en signal från Dux-kassettdäcket här Och där får man vara lite försiktig Så att det blir Lite rönggång. Och justerar reglerna här. Men nu har ju B-datorn verkligen bra mikrofoner. Så att vi ska testa klockan 18 på lördag. Ni har ju själva hur stark signal är här. Den står alltså under hälften. Det är mindre än hälften på signalstyrkan här på regeln på linjeingången. Och det är max signal för vänster och höger kanal för en dukskassettdäck, och den ligger alltså under hälften. Kommer jag tillbaks här med en mikrofon från ett dataheadset då, koss med terrasiga hörlurar, det blir ingen signal i hörlurarna här. Uh, så att den är runt halsen på mig faktiskt men jag hör ändå ingenting i hörlurarna en lur i vänster öra ger direkt-signalen och en lur i höger öra ger fördröjningssignalen jag får vara lite försiktig här med puffljuden så att det blir <laughs> puffljud. där kommer för nära helt enkelt uh, sänker ner lite grann där nu ska jag se här nu... Jag höjer upp... Nu ska jag lyssna igen hur jag låter på den här väntan. Och sen har man hörlurar och mikrofoner för nära varandra med för stor styrka så uppstår återkoppling... sjunggång. Och nu står det en max här. Den här... Den här Mikrofonen Från Koss KOS, KOS uh, Datahelset Den ska faktiskt vara väldigt nära munnen Märker jag här Alldeles in på Sänker ner den lite grann. Det är mycket med inställningar, regler och nivåer Jag får sänka ner mig själv på höger dörr. Det låter konstigt det här, men det är ju två signaler man lyssnar på En till och en fördröjningssignal på det som verkligen hörs och går ut Det är alltså en mikrofontest vi håller på med här nu inget program det här Jag ska dra ner koppla bort den här Och så är vi tillbaka till den här Mikrofonen från headset Men det är inte data headset kan jag säga utan det är ett vanligt headset då från Elfa Nu är kopplat signalen kommer från ett Ett eh, Dux enkel Kassettdäck köptbegagnat som jag hade uppe i Och så gjorde jag program med där uppe Jag gjorde en liten studie uppe i Ceter i Sigebo. Under sex år Koppla in lite apparater Släpa med på tågarna Och Och eh Pioneer, dubbelkassettdäck hade jag uppe i Ceter, minns jag. Så det var en hel del tekniska grejer som kom ner från Ceter ner till Märsta sen. Och sen så småningom upp hit också. Så ser att i Märsta var det väl sammanlagt tre studios. Den gamla inspelningsstudion, och så datarummet. Och så alla prylarna från Ceter också som hamnade i egen grej i vardagsrummet. Där. Här ligger det på gränsen till rundgång här som vi hör. höra att det ligger på gränsen till rumgång. Jag får dra ner här. Så dra ner här nu. Ja, jag kan skifta mikrofonen då. Och nu är jag tillbaka så den här kors som jag har runt halsen här. Där jag bara utnyttjar själva mikrofonen. så jag gjorde mikrofontest igår och la upp på Archive. Kommer lite flåsljud mot mikrofonen också här. Den ska ligga ganska nära när man pratar. Det är kondensatormikrofon det här. Den får ligga på en lagom nivå. Det här faktiskt. Det kan bli så. Puff ljud. p puffljud. ljud. Och nu har vi också Mikrofonen från kassettdäcket här som sagt. Det är inte data -hetset. Man kan inte koppla in de här. Jo, den... här, det är data headset som är kopplat till mikrofoningången på externt ljudkort. Och den här mikrofonen som jag pratar nu kommer från ett kassettdäck med starka signaler. Och det står alltså under hälften. Drar man upp här så. Ja, nu är det på halva här så att det är. Nu sitter jag en bit ifrån mikrofonen. Jag kan komma närmare också så här. Så det ni ju starkt det. Är, men det jag måste kunna sitta en bit ifrån så här. Nu ska stå lite grann lagom under halva. Det är snart femte minuter här nu. Det här. Så att jag kan sitta en bit ifrån så här. Kan ta bild på det här sen så kan ni se hur det ser ut med mikrofonen, här är det trångt och böjt. Det var så trångt så tangentbordet pressar ner Enter-knappen på b datorn så det tangentbord eller. med Det blir massa konstiga saker på skärmen Och rent tekniskt går det också att dra den långa kabeln Så att den kommer ända in i c datorns line in också om man vill få den här starka mikrofonen från kassettäcket in, men den har också en mikrofon på lagning in som kommer från mixen här. Så att det går att ändra olika kopplingar och testa och så vidare. Nu går vi tillbaka till ordinarie spellista i Winampen här och jag avslutar inspelningen här snart 50 minuter.